який десять років чекав свого свята. Весна і літо 1985-го були особливими. Новий лідер партії приніс у їхнє життя зміни, на які ніхто не сподівався. У газетах та журналах з'явилися публікації, що відкривали страшні факти історії радянської доби. Сталінські табори, страти, жахливі цифри людських жертв. Все це Софія знала. Не з книжок, ні. Це було частинкою її власного життя, але тією частинкою, про яку треба було мовчати. Тепер виходило, що її минуле, минуле її батьків – це не ганьба, а подвиг. Цим можна пишатися. Софія вірила і не вірила. У душах людей, що віддано служили режиму, були чесними, переконаними комуністами, відбувався страшний злам. Прочитавши «Діти Арбату», «Архіпелаг», «Гулах», вони переживали душевну кризу. Ті з них, хто мав душу. Руйнувалося те, у що вірили десятками років. Для Софії архіпелаг відкриттям не був. Батько слухав книгу «По голосу Америки ночами». Слухав, курив і мовчки ковтав сльози. Не спала й вона, тоді десятикласниця. Слухала і запам'ятовувала. В училищі вибухнув скандал. Викладач іноземної мови, лагідний, тактовний, нездатний і мухи образити чоловік, подав заяву про вихід із партії. Ліза шаленіла, вергала на його голову громи, блискавки і прокляття. Там який і делікатний, нездатний, здавалося, рішучі вчинки Віктор Анатолійович Мягков, виявився твердим, немов граніт. «Я чесна людина». Я не хочу залишатися членом тієї партії, яка нищила власний народ. Упору загального сум'яття для Софії настав нарешті момент істини. Вона змогла сумістити два світи. Той, в якому жила вдома, світ її батьків, і той, що оточував у школі, в інституті. Світ, який оголошував тата і маму злочинцями, а саму її примушував приховувати спогади про дитинство так, наче народилася одразу дорослою. Ще не все було відкрите, зроблено тільки перший крок та однаково повіяло свіжим вітром повіяло квітневим теплим вітром, і з пам'яті людської впав туман. Ці рядки після стількох років мовчання прийшли несподівано. Вона їхала в автобусі з нещасливим 13 номером, стиснута з обох боків людьми, з відкритих партійних зборів і обміркувала почуте. «Нарешті вас реабілітували, татку!» Зринуло в думці, і сльози самі закапали з очей. Автобус м'якого йдало. Софія, притиснута натовпом до вікна, дивилася крізь скло. Перед очима ми хотіли не зелені дерева, а глибокі сніги її далекої батьківщини. Де не бралися слова – і все частіш з роками, завіяний снігами, тиснишся мені, сивий магадан. Слова з'являлися разом із музикою, записувалися в пам'яті не буквами, а нотами.